מזמור עט, מזמור לאסף. אלוהים, באו גויים בנחלתך, טמאו את היכל קדשך, שמו את ירושלים לעיים, נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמים, ושר חסידיך לחייתו ארץ. שפכו דמם כמים, סביבות ירושלים,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 כי אכל את יעקב ואת נביהו, השממו. אל תזכור לנו עוונות ראשונים, מהר יקדמונו רחמך, כי דלונו מאוד. עוזרנו, אלוהי ישענו, על דבר כבוד שמך, והצילנו, וכפר על חטאותינו למען שמך.